Не чесно це. Винна я. І Сидора – це лише виконавець, вірний виконавець. «Я повинна подумати», – сказала Марго. «Дайте мені десять хвилин». Посланці вклонилися і відійшли. Марго присіла на трон і замислилася. Народ чекав. Народ чекав справедливості. «Треба любити свій народ», – повторювала вона собі. «Треба любити свій народ і робити, що хоче він, а не планувати в своєму кабінеті його життя». Марго зрозуміла, єдиний вихід – відмовитися від влади. Однак треба зробити це красиво. Красиво піти, з високо піднятою головою. Поки кількість моїх добрих справ перевищує кількість моїх дурниць. Поки добра слава переважає над поганою, Поки я ще не скорвилася, розбещена владою. Марго встала і, зітхнувши, повільно почала. «Народи мій!» Вона зробила паузу. Ми з вами разом уже довго. На нашому карбі чимало добрих справ. Були в нас і приклі невдачі. Але чи було таке, щоб я чимось вас образила? Ні, не було, заревів дисципліновано натовп. Чи було, щоб я вас чимось прогнівила? Не було. Чи, може, когось принизила? Не було такого. Прийшов час прощатися мені з вами. Я йду, і за мною йдуть ті, хто добре чи погано служили мені. Від завтрашнього дня можете обирати собі нового повалителя чи повалительку. Хай вам Бог помагає. Народ заридав. Це колективне оплакування Дуже зворушило Марго Не я спеціаліст Із іміджмейкерства Вона навіть засумнівалася А чи не взяти їй Знову участь у виборах Тьху на мене Знову перетворюється На слабкодухого чоловіка Подібного до маленького хлопчика Якому кажуть Погрався машинкою і досить Дай іншим погратися він судомно хапається пальчиками За чужу іграшку Коли народ пролив усі свої сльози Марго урочисто оголосила Оргія Як любили це слово в землі обретеній Воно означало хліб і видовище І того і іншого було вдосталь Бачите Мої люди, жодної копійки ваших податків я не використовую на себе. Все вам. Їжте, пийте, насолоджуйтеся. У поті Чола працювало кількасот кухарів, кількасот офіціантів. На кухні можна було зустріти і китайців, і французів, і арабів, і мексиканців. Усі страви, які куштувала Марго, подорожуючи світом, ретельно записувалися помічниками у спеціальну книжечку і пізніше готувалися на оргіях. Людей з обертениці не можна було нічим здивувати. Чоловіки й жінки були чудовими кухарями і їхнє меню було диво різноманітним. А хто їх цьому навчив? А хто витончив їхні гурманські смаки? Я? Народ не обжирався, бо знав, усім усього вистачить Головне не набивати шлунок, а оцінити смакові відчуття Хто зробив так, що вони не голодні І ніколи не принижують своєї гідності, накидаючись на їжу А лише гнорово частуються «Я». А ось заїхала Фіра, навантажена різними тканинами, скупленими у всьому світі,